Панове городяни і гордянки, мовив чоловік. «Ми матиму честь декламувати і показувати перед його привилебністю паном кардиналом чудове мураліте, яке називається «Праведний суд причистої Діви Марії». «Сам я гратиму Юпітера». Його привилебність зараз супроводжує вельмишановне посольство герцога Австрійського, яке затрималося біля брами Буде, щоб вислухати урочисту промову папа пана ректора університету, тільки на його привилебність пан кардинал перебуде, ми зразу почнемо. Без сумніву. тільки втручання самого Юпітера могло врятувати чотирьох бідолашних представлів. Якби ми мали щастя самі вигадувати цю правдиву історію і відповідати за неї перед шановною пані критикою, то ніхто не зміг би висунути проти нас класичного правила. Нек деус інтерсід примітка «Нехай Бог не втрачається» латинською. Зрештою, дуже гарне вбрання пана Юпітера теж сприяло заспокоєнню натовпу, перевернувши до себе його увагу. Юпітер був у кольчузі, вкритий чорним оксамитом із золотими цятками. На голові дворогий ковпак, прикрашений гудзиками з позолоченого сріпла. І коли б його обличчя не було нарум'янене і наполовину ту прикрити пишною бородою, коли б він не тримав у руці вкритої блискітками трубки із позолоченого картону, з якої стирчала порізана на смужки бляха, і в якій досвідчене око легко могло впізнати блискавку, коли б його ноги не були обтягнуті трико тілесного кольору і перев'язані, як у греків, стрічками, його можна було б порівняти з бертонським стрільцем із загону герцога Берізького. Такий строгий вигляд. Він мав. Глава друга П'єр Гренгуар. Поки Юпітер виголошував промову, загальне задоволення і захоплення, викликані незвичним вбранням, поступово розвіювалось. А коли він дійшов до злочасного кінця, тільки на його привалебність пан кардинал прибуде, ми зразу почнемо, голос його заглушила буря вигуків. Негайно починайте містерію. Містерію! кричала Юрба. І серед усіх голосів вирізнявся голос Жоаннеса де Молендіну, що лунав у загальному галасі, мов той пищик на ярмарку в Німі. «Починайте зараз же!» – вирощав школяр. «Геть Юпітера і кардинала Бурбонського!» – горла... горлали Робен Пуспен і вся школярська браття, яка розсілася на підвіконті. «Давайте мораліте!» – вторував натовп. Негайно, зараз же, бо інакше знайдемо мішок і мотузку для комедіантів та кардинала. Нещасний Юпітер, переляканий і приголомшений зблід під рум'янами, впустив свою блискавку, схопив у руку ковпак і вклоняючись тремтливо бурмотів. Його привелебність посли принцеса Маргарита, він не знав, що казати. В глибині душі таки боявся, що його повісять. Повісить юрма за те, що він примушує її чекати. Повісить кардинала за те, що не дочекався його. Так чи інакше, перед ним була тільки безодня. Топак Шибениця. На щастя, якийсь чоловік виручив його з біди і узяв відповідальність на себе. Цей незнайомий стояв по той бік балюстради, де було вільне місце навколо мармурової плити. І досі ніхто не помічав його, бо він спирався на колону, яка закривала від усіх його цибаду – сухорляву постать. Це був високий, худий, блідий блондин з боскучими очима і усміхненими устами. Ще молодий, хоча зморшки вже поорали його лоб і щоки. Він був одягнений у чорну саржову одежину, потерту і засмальцьовану. Підійшовши до мармурової плити, незнайомець подав знак нещасному страждальцеві. Але той, розгубившись, не бачив його. Чоловік у чорному ступив ще крок уперед. «Юпітере!» – сказав. любий Юпітере!» Той знову нічого не почув. Нарешті високий блондин, якому урвався терпець, крикнув йому мало-не саме вухо. «Мішель Жборн!» «А хто мене кличе?» – вигукнув Юпітер, мов щойно прокинувся. «Я!» – відповів незнайомець, «А!» – промовив Юпітер. «Негайно починайте, – сказав той, – виконуйте волю народу. Я берусь у ласкавити головного суддю, а він заспокоїть пана кардинала». Юпітер перевів дух. «Шановні панове городяни! – вигукнув він ще сили, звертаючись до натупу, який не переставав його лаяти. «Ми зараз почнемо!» «Евою Юпітер! Пладіти цівес! – закричали школярі. Примітка. «Триумфую, Юпітере, Аплодуйте, громадяни!» Латинською. «Слава! Слава!» – ревнула Юрба. Пролунав оглушливий грім оплесків, і навіть після того, як Юпітер уже зник за килимом, зал усе ще двіхтів вітальних вигуків. Тим часом чоловік, що так магічно обернув бурю на затище, як каже наш любий старий Корнель, Скромно повернувся в тінь своєї колони і, напевно, стояв би там такий же непомітний, нерухомий і мовчазний, коли б його не витягли звідти дві молоді жінки, що, сидячи у першому ряді глядачів, побачила, б він розмовляв з Мішелем Юпітером. Метре. гукнула його одна з них і подала знак, щоб він наблизився. Тихше, люба Леонардо. Промовила її сусідка, привабливо по вбрана і від того сміла дівчина. Це Мирян. Йому треба казати не метр, а месір. Месір. повторила Ліонарда. Незнайомий підійшов до балюстради. Що вам завгодно, панночки? чемно спитав він. О, нічого, збентежившись, пробурмотіла Ліонарда. Це моя сусідка Жискетта Жансієн. «Хоче, вам щось сказати?» «Та ви що?» – зашарівшись, мовила Жескета. «Це Ліонарда!» – сказала до вас метр, «А я їй тільки пояснили, що вам треба казати месір». І обидві опустили очі. Незнайомець, який був не від того, щоб порозмовляти, розглядав їх усміхаючись. «Виходить, вам нема чого мені сказати, панночки?» «Ой, нічогісінько!» – відповіла Жескета. «Нічогісінько!» Повторила Леонарда. Високий молодий блондин уже сібрався піти собі, але цікаві дівчата не хотіли випускати свою здобич. Месір з навальністю води, що прориває, проривається крізь загату або жінки, яка зважується на щось, промовила Жіске. Ви знаєте того вояка, що гратиме в містері роль причистої діви? Ви хочете сказати роль Пітера? спитав незнайомець. «Ах, так!» – вигукнула Лінарда. «От тут дурненька! То ви знаєте Юпітера?» «Мішеля Жиборна? перепитав він знову. «Так, панно, знаю». «Яка у нього пишна борода?» – сказала Лінарда. «А зараз вони щось гарне показуватимуть?» – соромливо спитала Жіскета. «Дуже гарне, панно!» – відповів незнайомець без найменшого фагання. Що ж це буде?» – поцікавилася Лінарда. «Моралі те!» Праведний суд причистої діви Марії, панну. Ах, це щось нове, сказала Лінарда. Настала хвилина мовчанки. Її порушив незнайомець. Так, це зовсім нове мораліте, якого ще не показували. Отже, це не те, що давали два роки тому в день приїзду папського посла, мовила Жескета, коли троє гарненьких дівчат грали сирен, підказала Лінарда. І зовсім голих, додав незнайомець. Ліонарда соромливо опустила очі. Жіскета, глянувши на неї теж, незнайомець, усміхнувшись, вів далі. То було дуже цікаве видовище. А сьогоднішні мораліте написано спеціально на честь принцеси Фландрської. «А пасторалі співатимуть?» – спитала Жіскета. «Що ви?» – заперечив незнайомець. «У мораліте не треба плутати різних жанрів. Інша річ, якби це було сутті». «Шкода», – промовила Жескета. А тоді біля фонтана понсочови, в якої жінки грали дикунів, які билися між собою і прибирали різні пози, співаючи побожні пісні і пасторалі. Те, що годиться для папського посла, досить сухозауважений знайомець, не годиться для принцеси. А коло них, володалі Лінарда, змагалися музики, граючи на різних духових, духових інструментах, Величні мелодії. А щоб перехожі могли освіжитися, підхопила Жискет. З трьох отворів фонтана били молоко, вино та солодкий напій. Пили хто що хотів. А трохи нижче від фонтана Понсо не вгавала Лєнарда. Поблизу церкви святої Троїці показувала пантоміму страсті господні. Ще пак не пам'ятати, вигукнула Жизкета Господь Бог на Христі, а обабіч розбійники. Тут молоді цукотухи, захопившись погадами про приїзд папського посла, задорогтіли разом. А трохи ближче біля брами малярів було багато людей у дуже пишних убраннях. А пам'ятаєш, як коло фонтана святого немовляти, мисливець гнався за ланю під гучні звуки мисливських рогів і гавкання псів. А поблизу паризької різниці спорудили поміст, що мав зображати Дієпську фортецю. А коли папський посол наблизився, пам'ятає жіскету, фортецю взяли приступом і всім англійцям поперерізували горлянки. Біля брами шотле теж були чудові лецидії. І на мосту міняли у стеленому килимами. А коли під'їхав папський посол, над містом випустили понад 200 дюжин різних птахів. Це було пригарно, Леонардо. «Сьогодні буде ще краще», – нарешті сказав їхній співрозмовник, який слухав дівчат трохи роздратовано. «Ви обіцяєте, що ця містерія буде цікава?» – спитала Жескета. «Безперечно», – відповів той і додав голосно. «Я автор цієї містерії, панночки». «Справді?» – вигукнули враження дівчата. «Справді», – відповів поет, запишавшись. Точніше, нас двоє. Жан Маршан напиляв дощок і збудував сцену а я написав цей твір. Мене звуть П'єр Гренгуар. Навряд, чи сам автор Сіда вимовив би з більшою гордістю П'єр Корнель. Читачі могли помітити, що від хвилини, коли Юпітер зник за килимом, і доти, доки автор нового мораліте несподівано розкрив своє інкогніто, перед наївно захопленими жіскетою та лінардою минуло досить багато часу. Факт вартий уваги. Весь цей натовп ще кілька хвилин тому такий галасливий, тепер спокійно, з добродушною лагідністю чекав, повіривши словам комедіанта. Це новий доказ вічної істини, яку й тепер повсякденно підтверджують наші театри. Найкращий спосіб примусити глядачів терпляче очікувати, запевнити їх, що вистава ось зараз почнеться. Однак школяр Жанна дрімав. «Гей ви!» Раптом вигукнув він серед загального спокійного очікування, яке змінило бурю. «Де ж Юпітер? Пані Богородиця? Чортові штукарі, ви що, знущаєтеся з нас? Виставу! Виставу! Починайте, а то почнемо ми!» Цього було досить. З глибини сцени долинули високі і низькі звуки музичних інструментів. Килим трохи відхилився. З-за нього вийшли чотири строкато вбрані на персонажі. Видерлись по крутій драбині і, дійшовши до верхньої площадки, вишикувалися перед глядачами, вітаючи їх низьким поклоном. Музика затихла. Містерія почалася. Ці чотири особи, діставши за свої поклони щедру винагороду, глучні оплески серед побожої тиші, почали декламувати пролог від якого ми охоче звільняємо читача. До того ж, глядачів, як це буває і в наш час, значно більше захоплювали костюми дієвих осіб, аніж їхні слова. І цілком слушно. Виконавці були одягнені у напівжовті, напівбілі костюми, які різнилися лише тканиною. Вбрання першого було із золотої та срібної парчі, другого – з шовку, третього – з шерсті, четвертого – з полотна. Перший тримав у правій руці шпагу, Другий – два золоті ключі Третій – терези Четвертий – лопату А на допомогу того думам Які, незважаючи на всю ясність цих атрибутів Все ж могли не зрозуміти значення їх На подолі парчевого одягу було вигаптовано великими чорними літерами Я – шляхта Шевкового – я – духовництво Шерстяного – я – торгівля Полотняного – я – селянство Серед цих алегоричних постатей кожен уважний глядач міг легко розрізнити двох персонажів чоловічої статі, бо вони були в короткій одежі і капелюхах, а обидві жіночі алегорії були вбрані в довгий одяг і мали на голові чіпці. Тільки дуже недоброзичлива людина могла не зрозуміти з поетичного пролога, що селянство було в шлюбі з торгівлею, а духовництво – шляхтою. І ще обидва щасливі подружжя мали чудового золотого дельфіна. Примітка. Гра слів французьки «Дофін» означає і дельфін, і дофін – наслідник, якого хотіли присудити найвредливіші дівчині. Отож, вони ходили по всьому світу, шукали таку красуню. І відкинувши одну по одній королеву Голоконде принцесу Трапезунду, доньку Великого Хана і багатьох інших жінок, селянство і духівництво, шляхта і торгівля, прийшли відпочити на мармуровій плиті палацу правосуддя, виголошуючи перед шановною аудиторією стільки сентенцій та афоризмів, софізмів, означів і поетичних фігур, скільки можна було почути лише на факультеті словесності під час іспитів, які магістри складають на звання ліценціантів. Усе це було справді прекрасно. Однак серед юрби, яку чотири алегоричні постаті на випередки заливали потоками метафор, жодне вухо не було таким уважним, жодне серце таким тремтливим, жодне око таким напруженим, жодна шия такою витягнутою, як вухо, серце, око та шия автора, поета нашого славного П'єра Гренгуара, який кілька хвилин тому не зміг устояти перед спокусою назвати своє ім'я двом гарненьким дівчатам. Відійшовши на кілька кроків за свою колону, він звідти слухав, дивився, завмираючи від насолоди. Відгумів прихильних оплесків, якими глядачі привітали початок пролога, все ще бринів у його серці. І Гренгуар був заглиблений у той стан блаженного споглядання, з яким автор серед завмерли від захвату численної аудиторії, слухає акторів, з чиїх уст злітають його думки. «О достойний П'єр Гренгуар!» Хоча й сумно нам про це казати, але перше його захоплення скоро було порушене. Тільки-но П'єр Гренгуар наблизив свої уста до п'янкого келиха радості й триумфу, як у той келих впала крапля гіркоти. Якийсь обідерний жебрак, так затертий у натовпі, що ні, як було просити милостиню, Певно, не вдовольнившись знайденим у кишенях сусідів і намагаючись перевернути до себе увагу і подаяння, надумав вибратися десь на видноту. Коли почали читати вірші пролога, він видряпався по колонах, зробленому для послів по мосту на карниз, що облямував нижню частину балюстради і примостився там, аби своїм лахміттям та відразливою раною на правій руці привернути увагу юрби і викликати до себе її милосердя. А втім, він не говорив ні слова. Поки він мовчав, дія пролога відбувалася без перешкод. І ніякого відчутного безлад'я, певно, і не було б, коли б налихо школяр Жоанес з верхівки своєї колони не помітив жебрака та його кривляння. Несамовитий сміх охопив молодого пустуна. І він, не думаючи про те, що перериває виставу і порушує загальну зосережність, весело вигукнув. «Гляньте, цей херляк просить милостині». Той, кому доводилось коли-небудь кинути камінь у болото з жабами чи стрільнути у зграю птахів, може собі уявити враження, яке справили ці недоречні слова, що пролунали серед загальної тиші та уваги. Гренгуар здригнувся, наче його вдарили електричним струмом. Пролог раптом урвався, і всі обернулися до жебрка, а той відразу змитикував, що це може стати нагодою зібрати добру пожертву. І, ніскілочки не збентежившись, напівзаплющивши очі, заходився жалісно виводим. Подайте, що ваша ласка. Стривайте, вивдали далі Та це ж кинув з душею клопен трульфу. Гей, ти, друже, напевно, твоя рана дуже заважала тобі на нозі, що ти переніс її на руку. І кажу це житчі, це, школяр, спритно, як мавпа, кинув дрібну монету. В засмальцьований капелюх, якого жебрак тримав у своїй хворій руці. Той, не змигнувши оком, прийняв і милостю, і знущання, жалібно тягнучи своєї. Подайте, що ваша ласка. Цей епізод розважив глядачів, багато їх на чолі з рубеним пустеном, і всіма школярами жваво аплодували незвичайному імпровізованому дуетві, що його посеред пролога виконували школяр і жебрак. Один виразкливим голосом, а другий байдуже монотонним скиглінням. Гренгуар був дуже незадоволений. Але він скоро отямився. І не удостоївши двох порушників тиші навіть з неважливого погляду, що сила гукнув чотирьом акторам на сцені. «Грайте далі, хай йому чорт! Далі!» У цю мить він відчув, що хтось тягне його за полу камзола. Грингуар з досадою обернувся і через силу сміхнувся. Не міг не сміхнутися. Тож Жизке та Жан-Сієн Просунувши гарненьку ручку через балюстраду, намагалася привернути до себе його увагу. «Добродю», – спитала молода дівчина, – «вони гратимуть далі?» «А як же?» – відповів гренгуар, вражений цим запитанням. «Коли так, месіре, попросила вона, – «будь ласка, поясніть мені». «Те, що вони казатимуть?» – перебив Гренгуар. «Гаразд, слухайте». «Та ні», – заперечила Жескет. «Поясніть, що вони казали досі». Ренгуар підскочив, наче людину, які зачепили відкриту рану. Чортове дурно голове, пробурмотів він крізь зуби. Жизке там з цієї миті геть усе в його очах. Тим часом актори знову почали грати, і глядачі, побачивши, що вистава триває, стали слухати хоч у зв'язку з подією, яка так несподівано розірвала пролог, на дві частини вони прогавили чимало красот п'єси. Гренгуар з жалом подумав про це. Але всі помало вгамувалися, школяр замовк. Жебрак перелічував монети, і спектакль тривав далі. То був справді чудовий твір, який, на нашу думку, трохи переробивши, можна було б використати і сьогодні. Фабула дещо розтягнута і малозмістована. На ті часи явище нормальне, була проста, і гренгуар у глибині душі щиро захоплювався її ясністю. Само собою зрозуміло, що чотири алегорічні постаті, обійшовши три частини світу і не знайшовши пристойного способу позбутися свого золотого дельфіна, трошки втомилися. Це дало нагоду виголосити похвальне слово чудо з тисячами тонких натяків на молодого, нареченого Маргарити фламандського, який у той час перебував у сумному відлюді в Амбуайському замку, не знаючи, що селянство і духівництво Шляхти і торгівля заради нього обійшли весь світ. Отже, згаданий дельфін був молодий, гарний, дуже, а найголовніше – о прекрасне джерело всіх королівських чеснот. Він був сином лева Франції. Я тверджу, що ця смілива метафора просто чудова, і що в день присвячений алегоріям та епіталамам на честь короля природознавства, яке процвітало в театрі, ані трохи не збентежив той факт, що лев породив Дельфіна. Саме це рідкісне поєднання і є доказом поетичного натхнення. Проте, говорячи критично, поет міг би розвинути цю чудову думку, обійшовшись без 200 рідків віршів. Щоправда, за розпорядженням пана Приво вистава мала тривати з 12 до 4 години, а актору треба щось говорити. А втім, юрба слухала терпляче. Несподівано, саме в рост Глава 3. Пан Кардинал. Бідний Гренгуар. Гуркіт великих подвійних петард на Івана Купала. Залп з 12 аркебузів. Постріл з її славнозвісної кулеврини на вежі Більї, з якої під час облоги Парижа в неділю 29 вересня 1465 року було вбито одразу сімох бургунців. Вибух усього порохового складу біля брами Тамплі усе разом не оголошило б його в цю урочисту і драматичну мить так, як оті кілька слів проголошені служником. Його привилебність – монсельйор кардинал Бурбонський. І зовсім не тому, що П'єр Гренгуар боявся чи зневажав пана кардинала. Він не знав ні такої малодушності, ні такої зрозумілості. Справжній еклектик, я кажу тепер, Гренгуар належав до тих стійких, урівноважених, спокійних і благородних умів, які завжди вміли усьому додержатися золотої середини – стар індімідіо рерум. Ісповнені здорового глусту та ліберальної філософії водночас віддавали належне і кардиналам – цінне і невмирущі плем'я філософів. Здається, що мудрість, мовнова Аріадна, дала їм клубок ниток, і вони, розмотуючи його від сотворіння світу, проходять якийсь лабіринт справ людських. Вони є в усіх епохах, завжди однакові, тобто завжди відповідають епосі. Якщо поминути П'єра Гренгуара, який, коли б нам пощастило зобразити його так, як він на це заслуговує, був би їхнім представником у XV столітті, то безперечним є те, що саме їхній дух запалював отця Дюбреля, коли він у 16 столітті писав ці величні, гідні всіх віків слова. Я парижанин родом і паризіанин словом, бо грецьке паризія означає «свобода слова», якою я додержуюся навіть щодо монсеньорів-кардиналів, щодо дядьки брата монсеньора принца Конті, але неодмінно з пошаною до їхнього високого становища і не ображаючи нікого з їхнього почту, а це вже немала заслуга. Отже, у прикрому враженні, яке справило на П'єра Гренгуара прибуття кардинала, не було ні ненависті, ні зневабоги до його привалебності. Скоріше навпаки, наш поет мав надто багато здорового глусту і надто зношену одежину, щоб не оцінити нагоди, яка допомогла б донести до привилебного вуха натяки, зроблені в пролозі, а тим більше, прославлення Дофіна, сина Лева Франції. Та не користолюбство керує шляхетною натурою поетів. Я припускаю, що коли б єство поета позначити числом 10, то аналізуючи, як каже, каже Рабле, фармакополізуючи теїство – Хімік знайшов би в ньому тільки десяту частину користолюбства і дев'ять десятих самолюбства. Отож, коли перед кардиналом розчинилися двері, ці дев'ять десятих гренгуарового самолюбства під впливом народного захоплення розбухли і набрали таких величезних розмірів, що геть придушили крихітну молекулу користолюбства, що й не знайдено в духовному єстві поетів. А молекула – це вельми коштовна. Вона – своєрідний баласт реальності людської природи. Баласт, без якого поети не могли б торкнутися землі. Гренгуар втішався, відчуваючи і спостерігаючи юрбу, не мов би із цією масою глядачів, хай не дуже вишуканих, але вражених, захоплених нескінченними тирадами, які щохвилинним джерелом били з усіх частин його епіталами. Запевняю, що Гренгуар сам поділяв це загальне захоплення. І на відміну від Ла Фонтена, який, дивлячись вістави своєї комедії «Флорентинець», питав, що за йолок написав цю нісенітністю. Гренгуар охоче спитав би сусіда, хто написав цей шедевр. Тож можете собі уявити, як вплинула на нього раптова і невчасна поява кардинала. Побоювання Гренгуара були зовсім не безпідставні. Прибуття його привилебності сколихнуло аудиторію. Всі повернули голови до помосту. Зчинився гамір. «Кардинал! Кардинал!» – повторювали всі. Злощасний пролог урвався вдруге. Кардинал на якусь мить зупинився в дверях, що вели на поміст. Байдужим поглядом озирав натовп, а гамір тим часом дущив. Кожному хотілося, щоб було видно, кожен – Намагався піняти голову над плечем сусіда. То була справді висока особа. Споглядання цієї людини було варте якого завгодно видовище. Шарль – кардинал Бурбонський, архієпископ і граф Леонський. Примас усієї галії був пов'язаний родинними зв'язками з Людовіком XI. Його брат П'єр Сеньор де Боже був одружений із старшою донькою короля. Із Карлом Сміливим через свою матір Агнесу Бургунську. Характерними рисами вдачі примеса всієї галії були гнучкий розум придворного і побожне ставлення до всякої влади. Можна собі уявити той величезний клопіт, що йому завдало таке подвійне споріднення і ті підводні скелі вищого світу, між якими він, докладаючи розум, мусив лавірувати мовчовен, аби не розбитися навскочивши чи то на Людовіка, чи на Карла, цих з цілу Харібду, котрі вже поглинули герцога Немурського і конетабля Сан-Поля. Милістю Нева кардинал досить щасливо прослужив знов між обома рифами і без перешкод прибув до Рима. Та хоч він уже й перебував у гавані, чи точніше саме тому, що перебував у гавані, кардинал ніколи не міг спокійно згадувати про мінливість свого політичного життя, сповненого небезпек і труднощів, які йому довго доводилось переборювати. Тому він мав звичку повторювати, що 1476 рік був для нього чорним і білим. Бо того року він втратив матір, герцогиню Бурбонську, і двоюрідного брата, герцога Бургунського але друга втрата пом'якшила йому гіркоту першої. Зрештою, він був людина добродушна, жив по кардинальському весело, з насолодою попивав королівське вино з виноградника Шельйо, не гребував товариством Рішарди Лагармуас і Томаси Ласальярд. Охочеше давав милостиню гарненьким дівчатам, аніж старим жінкам. І всім цим здобув велику прихильність паризького простолюду. Він з'являвся неодмінно в супроводі невеликого почту єпископів і знатних абатів, привітних, веселих, завжди готових погуляти. І не раз доброчесні парафіянки храму Сен-Жермен-Доксер, проходячи по під яскраво освітленими вікнами Бурбонського палацу, по Святенницькому обурювалися, чуючи, як ті самі голоси, що тільки направили для них вечерню, тепер під дзенькіт і келих виспівували «Бібамус папалітер», примітка, вип'ємо по-папськи, латинською, улюблену ваххічну пісеньку Папи Бенедикта XII, який додав до тіари третю корону. Безперечно, що саме це заслужено забута кардиналом популярність, оберегла його при появі в залі від ворожих вихваток юрби. Ще недавно такою невдоволено і зовсім не схильною виявляти пошану до якогось там кардинала. Тим більше в день, коли ця юрба мала обирати папу. Та паражани не злопам'ятні. До того ж, примусивши почати виставу, добродушні городяни вже гадали, що взяли гору над кардиналом. І цього тріумфу їм було досить. До того ж, кардинал Бурбонський був красним у чудовій пурпуровій мантії, яку він носив надзвичайно вишукано. А з цього випливало, що всі жінки, тобто більшість у тій юрбі, були за нього. Безумовно, було б несправедливим і неінтектовним зустріти кардинала шиканням за те, що він трохи запізнився, якщо цей кардинал – чоловік вродливий і так вишукано носить свою пурпурову мантію. Отож, кардинал увійшов, привітав присутніх тією, успадкованою від своїх шляхетних предків усмішкою, з якої сильні світу цього зустрічають юрбу, і повільно попрямував до свого обитого ясно-червоним оксамитом крісла. Думаючи, здавалося про щось зовсім інше, кортеж із єпископів і абатів, його, як сказали б тепер Генеральний штаб, увійшов за ним на поміст, і це викликало ще дужчий галас і зацікавленість юрби. Кожен старався показати, показати, назвати, дати іншому зрозуміти, що знає хоч одного з прибульців той, якщо йому пам'ять не зраджує Алоде, єпископа Марсельського, той першого каноніка аббатства Сен-Дені, а той – аббата Сен-Жермен де Пре, Роберта де Лепінаса, цього розпусного брата, однієї з коханок Людовіка XI. При цьому виникало чимало непорозумінь, спалахували суперечки, а школярі – знай собі лихословили. Це був їхній день, їхні святоблазні, їхні сатурналії, Щорічна оргія Писарчуків та школярської браті Всяка непристойність того дня була освячена законом До того ж, серед натовпу були такі метки і язикаті жінки Як Сімона 4 фунти, Агнеса Тріска, Робіна Цапонога Як же відмовити собі в приємності полихословити Побогохулити в такий день у порядній компанії церковників і гуляючих дівчат І вони не відмовляли собі в цьому Серед бузугавного гамору лунали всякі богохульства, лайки і непристойні дотипи. Жахливий концерт, що його виконували розгонузнені писарчуки і школярі, язики яких цілий рік стримував страх перед розпеченим залізом Людовіка Святого. Бідолашний святий Людовік, як вони знущалися з нього в його ж власному палаці правосуддя. Кожен школяр обрав собі жертву з новоприбулих духовних осіб, чорну, сіру, білу чи фіолетову сутану. Що ж до Жоанеса Фроло від ряка, то він як брат архідеякона з ухвалою напався на пурпурову мантію і нахапно, втупившись у кардинала, співав на все горло «Капа реплета меру» – примітка, «Ряса просякнута вином» – латинською. Усі ці вигуки, які ми тут наводимо без прикраси на науку читачеві, губилися в загальному гаморі, не досягши помосту для знатих осіб. А втім, кардинала вони навряд чи зачепили б, адже всякі вольності в цей день увійшли в звичай. До того ж кардинал, як про це яскраво свідчить вираз його обличчя, мав інший клопіт, що невідступно йшов за ним і майже водночас із ним ступив на поміст. То було посольство Фландрії. Кардинал не був далекоглядним політиком, не надавав великого значення можливим наслідкам одруження його найяснішої кузини Маргарити Бургунської з його найяснішим кузеном Карлом – кронпринцем Віденським. Його мало обходило й те, чи довго триватиме штучно зліплена добра згода між Герсієм Австрії та королем Франції і як сприйме король Англії зневаго виявлено виявлену до його доньки. Кардинал щовечора безтруботно пив королівське вино з виноградника шаліо. І гадки не маючи, що одного чудового ранку це ж вино кілька пляшок якого, щоправда, трохи підправленого лікарем котє Людовік 1 від щирого серця надійшле Едуарду IV. Допоможе колись Людовікові одинадцятому позбутись Едуарда IV. Високоповажне посольство герцога австрійського. Не завдало кардиналові жодної з цих турбот. Воно гнітило його іншим. Бо справді. Хіба як про це вже згадувалось на початку? Мало того, що він Шарль де Борбон, змушений приймати і вшановувати якихось там міщан, він кардинал. Він – кардинал. Вшановувати якихось купецьких старшин. Він – француз, веселий, витончений любитель бенкетів пригощати якихось фламандських пиців пива. До того ж, усе це на людях. Безперечно, то була одна з найнеприємніших ролей, яку йому коли-небудь доводилося грати на догоду королю. Та коли служник гучно оголосив, панове посли герцога австрійського, кардинал, прибравши виразу щонайбільшої люб'язності, наскільки він опанував це мистецтво, обернувся, до дверей. Годі й казати, що всі в залі зробили те саме. І ось, попарно з інстатечністю, що так контрастувала з грайливою жвавістю церковного почту кардинала, вийшло 48 послів Максиміліана Австрійського, очолювані преподобним отцем Жаном, аббатом сен бертернським канцлером ордена Золотого Руна і Жаком Дегуа, Сьором Добі, верховним суддею міста Гента. В залі забала глибока тиша. Тільки інді її порушував приглушений сміх у відповідь на дивовижні прізвища та міщанське звання, що їх плутаючи й перекручуючи, безладно оголошував служник після того, як прибулі один по одному незворушно називали себе. Це були метр Луїс Рьов старшина міста Ловена, Месір Клаїс Етюельт, старшина Брюсселя, Месір Поль де Байост, Сьор Вуармізель, головний суддя Фландрії, Метр Жан Колегенс, бургомістр міста Антверпена, Метр Жорж Деламер, перший старшина Гента, Метр Гельдольф Ван дер Перша старшина землевласників того ж міста – Ісйор де Бірбеп, Іжан Пінпок, Іжаен Ді Мірзель і так далі, і так далі, і так далі. Судді, старшини, бургомістри, бургомістри, старшини, судді – всі урочисті, надуті, бундючні, вбрані в оксамит і шок, у чорних оксамитових шапках з великими китицями із золотих кіпрських ниток. А все ж, у кожного було справжнє фламентське обличчя, сповнене гідності і суворості, подібне до тих, які так яскраво і виразно виступають з чорного тла ребрантового нічного дозору. У цих людей було начебто написано на чолі, що Максиміліан Австрійський мав слушність, коли цілком, як було сказано зоно, в його маніфесті, поклався на їхній здоровий розум, мужність, досвідченість, Чесність та передбачливість у всіх, крім одного. Це був чоловік з тонким, розумним, лукавим обличчям, схожим на мордочку мавпи і водночас на лице дипломата. І, хоча його скромно звали Гійом Рім, радник та пенсіонарій, примітка, голова виконавчої влади в колишній Фландрії, міста Гента, кардинал ступив три кроки йому назустріч і привітав його низьким. Поклону. На ті часи мало хто знав, хто такий Гійом Рім, людина виняткового розуму, яка в період революції могла б опинитись на гребені потій і досягти дуже високого становища. Він у 15 столітті був змушений обмежуватись лукавими підступами і, як каже герцог Сен-Сімон, діяти тихою сапою. Зрештою, його було визнано найвидатнішим майстром підкопу в Європі. Він спільно з Людовиком XI плів інтриги і часто докладав рук до секретних справ короля. Але нічого того Юрба не знала. І її здивувала незвичайна чимниць кардинала щодо цього непоказного фламанського міського радника. Голова 4. Метр Жак Копенолі У той час, коли пенсіонері міста Гента та його привилебність обмінювалися низькими поклонами й короткими, тихомоленими словами черності, поруч Гія Маріма, наче дох біля лиса, появився якийсь високий, широколиций і плечистий чоловік у повстяному капелюсі та шкіряній курці, що видавалися плямою на пишному тлі оксамитів і шовків. Гадаючи, що сюди випадково проліз якийсь конюх. Служник заступив йому дорогу. «Гей, друже, сюди не можна». Чоловік у шкіріні курці відштовхнув його плече. «Чого цей телепень від мене хоче?» – гримнув він так голосно, що весь зал звернув увагу на їхню дивну розмову. «Ти що, не бачиш, з якого я товариства?» «Ваше ім'я?» – спитав слуга. «Жак Копеноль. А звання?» «Панчішник. Власник крамниці у Генті». Під вивізкою три ланцюжки. Служник відступив. Оголошувати про старжин та бургомістрів хай буде так, але про панчишника це вже занадто. Кардинал був як на голках. Нато прислухався і приглядався. Ось уже два дні, як його привилебність робить усе можливе, щоб обтисати цих фламандських ведмедів, надати їм пристойнішого вигляду. І раптом… Така брутальна вихватка. Але тут до служника, хитро посміхаючись, підійшов Гійом Рім і тихесенько прошепотів. «Оголосіть. Метр Жак Копеноль, секретар ради старшин міста Гента». «Брамнику», гучно повторив кардинал, «оголосіть. Метр Жак Копеноль, секретар ради старшин славного міста Гента». Це була помилка. Її мрім сам би непомітно все владнав, але Купеноль почув слова кардинала. «Ні, істинний хрест!» – вигукнув він громовим голосом. «Панчішник! Чуєш, брамнику? Не більше і не менше! Істинний хрест! Панчішник і край! Чим це погано? Його величний ерцгерцог не раз знаходив свою рукавичку в моїх панчохах!» Примітка. Каламбур побудований на омонімії слів «гант», «рукавичка» та «гент». «гент». Цей каламбур, очевидно, слід розуміти так. Ерцгерцог не раз переконувався, що гент, тобто його гордяни, перебував під більшим впливом панчішника, ніж його, ерцгерцога. Тут панчишник виступає як представник нового буржуазного суспільства, що в середніх віках виходив на арену, змітаючи феодальний устрій, представником якого, представником якого був ерцгерцог. Вибухнув сміх і оплески. Паражани вміють одразу зрозуміти дотип і гідно оцінити його. Додамо, що і Копеноль, і всі навколо були з простолюду. Тому вони так швидко і легко зрозуміли одне одного. Гордовита вихватка фламандського панчішника, який принизив пихати вельмож, збудила в усіх цих простих душах і почуття власної гідності, що таке невиразне і приглушено в 15 столітті. Він їм рівня. Оцей панчишник, який дав відсіч самому монсеньорові кардиналу. Це дуже солодка втіха для бідніків навчених коритися навіть зі судового пристава, послушного флешен... шлейфеносцеві кардинала, настоятелю абаства святої Женев'єва. Копоноль гордо вклонився кардиналові, і той ввічливо відповів поклоном могутнім гордяною, якого побоювався сам Людовік XI. Гійом Рім, муж, як казав Філіп Декумін, розумний і лукавий, Насмішкувато з почуттям зверхності дивився, як вони займали свої місця. Кардинал збентежений і стурбований, Копеноль спокійний і самовпевнений. Він певно ж думав про те, що титул панчишника зрештою не гірший, ніж інший. І що Марія Бургунська, мати тієї Маргарити, яку він сьогодні віддає заміж, побоювалися б його менше, коли б він був кардиналом, а не панчишником. Бо ж, кардинал, ген... Бо ж не кардинал збунтував генських городян проти фаворитів Марії Боргунської, дочки Карла Сміливого. Не кардинал, а він своїм словом підбурив народ не зважати на її сльози та благання. Коли ще принцесою Фландрською, вона прийшла до підніжжя Ешафота просити свій народ пощадити її улюбленців. Це йому, панчишникові, Досить було підняти руку в шкіряному нарукавнику, щоб ваші голови, вельмеж, вельможні панове Гі Ембер Кур і канцлер Гійом Гюгоне, злетіли з плечей. Одначе, прикрощі бідолашеного кардинала ще не скінчились. І опинившись у такому кепському товаристві, він мусив випити до дна келих гіркоти. Читать, чи Лебон ще не забув нахабного жебрака, який з самого початку пролога учепився за карниз кардинальського помосту. Коли прибули вельможні гості, він і не подумав залишити зручне місце, і в той час, як прилати і посли набивалися на поміст, наче справжні фламанські оселедці в бочку, він ще зручніше вмостився, поклавши нога на ногу і сперши їх на архітрав. То було небачне зухвальство. Але увага всіх була зосереджена на іншому, і ніхто одразу його не помітив. Аже брак, здавалося, теж не помічав, що відбувалося в залі з безжурністю справжнього неаполітанця. Він тільки похитував головою серед загального гамору і час від часу сумашинально повторював. Подайте, коли ваша ласка. Мабуть, він, один з усіх присутніх, не повернув голови туди, де сперечалися брамник з копаноле. А тим часом панчишник з Гента, до якого народ уже відчув палку симпатію і до якого тепер звернулися усі погляди, всі у першому ряді на помості, саме під жебраком. Яке ж було загальне здивування, коли фламандський посол, глянувши на цього пройдисита, дружньо плеснув його по вкритому лахміттям плечу. Жебрак обернувся. Вони впізнали один одного, обличчя обох засяяли від радості. Потім зовсім, незважаючи на глядачів, панчишник і жебрак, тримаючись за руки, почали перешіптуватися. Причому лахміття Клопена Трюльфу розказували,